Shikosen e ndëruar, selam aleikum. Po takojmi kështu sërish bash në emisionin Duke kërkuar përgjigjen. Emisioni ky në të cilin trajtohen pyetjet tuaja që na dërgoni çdo ditë në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve. E për të përgjigjur këtyre pyetjeve ne sonde në studio kemi të ftuar Hoxhën e ndëruar Alauddin Ambazi. Po çe selam aleikum dhe mirëservera në emision. Aleikum selam, mirësejgj. A të jërë po filloj me pjetin e parë person dhe e cila të të kështu. Si duhet dhe përruar kur dhe vdes dikusht i ashtë shtetit? A duhet të varuset atje, apo duhet si jellë kufomen këtu? Duk e pasur përësurisht që nuk është vend Islam dhe Siriloj nuk ka edhe vareza muslimane. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. O salatu o salamu ala rasulina Muhammedu ala alihi wa sahbija gjmajin. Allahun e lartu e lafdrojmë i qojmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammedis salallahu alaihi wasallam, familjes shokve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohen me ozimin e ti dherën e ditën e gjukimit. Në lidhje me varrimin e të vdekurit musliman, duhet me pas parasysh se parim një një risponzenët e në islame është se e, i vdekurit sa ma shpeqit varrosët është më mirë dhe kjo vërtetohet në disa uh, uh, citate nga hadithet e pejgamberit tonë Muhamedit (la dhrimi dhe paqja qofshin mbi të) që japin uh, kuptimin e kryerjes atyre ceremonive të varrimit sa më shpejt, duke filluar nga pastrimi hapja varit, i hapja varrit, pastaj dërgimi i uh, bartja e kufomës deri në varr e kështu me radh, këto të bëhen sa më shpejt që, që është e mundur dhe të mos vonohet e prandaj edhe shumë prej fuqahave të cilët e trajtojnë problematiken e bartjes së kofumës apo transportimit të kofumës nga një vend në vendin tjetër deklarojnë se nëse për kët nuk ka arsye, ë qoftë thjesht në ka lënë testament i vdekurit që të bartet në një vend tjetër, nëse për kët nuk ka ndonjë arsye specifike, atëherë nuk realizohet edhe porosia e testamentit i tij për shkak se më e, e drejtë është që i vdekurit të varroset menjëherë si të vdes e jo të pritet deri në transport për arsye të kjo merko e kështu me radhë. Mirë, por nëse për këtë ka arsye, sikurse mund të jetë në në pyetjen po, nuk mungesa e varrezave muslimane ose për shkak se e, nuk ka muslimanë. Nga një herë ndodh edhe e, në një vend jo musliman që të ketë varrezë, mirë po Edhe aty duhet të bët transporti, tash në vend që të bët transporti, për shembol, themi në, në shtetet e bashkuar nga një vend në një vend tjetër, atër ajo mund të bëhet direkt në, në vendlinjen të vdekurit, edhe nëse bëhet kjo përshkaqet arsueshme, edhe, si kurze që është mos eksistimi vareza o muslimane në atë vend, atër e kjo lejohet dhe nuk ka gjithë keqen në këtë. Zote edhe mos mirë. O, pytja ra dhe sot që tëtë të, pas vdekjes e tezës kam gjetur disë aparatë të fëshevra në trupin e saj. Qëfar duhet të bëjmë me to, pasja jo nuk ka të rashëgjim të apre? Po, nëse e, i vdekuri e, njëri u vdesë dhe shkon nga kjo jetë dhe lenë pas vete i pasuri, qoft të tunshme apo të patunshme, qoft para ose diqka tjetër, të themi se fillimisht ajo pasuria e mbetur të et e vdekurës shpenzohet nëse ka pas ndonjë ndonjë borxh i, i lahet borxhi nëse e dim që ka pas ndonjë borxh prandaj është mirë të interesohet ky familjar se mos ka pas diku ndonjë borxh që ta lë ta lajë borxhin me ato paratë që i ka lënë ajo Nëse kjo nuk është, do të thot nuk kalen kur farbor që, atër e kalohet në pikën tjetër të kë pagesa e shpenzimeve të varimit, si kurse që është bleria që finit, pastaj pastrimi, e kështu më radhë, i paguen ato nga pasuria të sën e kalan. Mirë pa dhe nëse ato i ka heqë dikush tjetër, atër e në këtë rast ajo pasuri juridikish, si pas e, jurispozienzë e islame, i takojnë, e, e trashëgimtarëve të kësaj të, të vdekurës, që mund të jetë fëmijët, mund të jetë nëse nuk ka fëmijë atë mund të jetë vëllau, motra, burri, ëh edhe ose qoftë dikush pak më i lart, ata janë trashëgimtarët legjitim të kësaj pasurive dhe nuk kemi drejtë të shpenzojmë si të dëshirojmë ne, nëse gjendet trashëgimtarë legjitim i asaj asaj gruaje nëse kjo nuk gjendet, pra nuk ka fare, atëra ato, ato parë mund t'japen sadaka, mund t'japen emër të vdekurës, apo edhe nëse ka trashëgimtar, mirë po trashëgimtarët heqin dorë nga, jo thonë nuk kem nevojë, zdojmë mi morr, edhe më e mira është që ato paratë të shpenzohen sadaka ose t'japen për nëse është në ndërtim të ndonjë xhamie ose diçka në në punë hajrit, në parajsë, edhe të bë atë një jetë çka ato parashkojn për shpirt të asaj të vdekur, Zoti i di më së miri. Një pyetje e cila bësh shpesh, oj, do të thotë a është arambëllja e flokëve. Mbjellja e flokëve është problematikë e re që është trajtu tek dietar bashkuhorr në formë kur është shpjeguar te çështja se kjo problematik futet në në çështje që kanë të bëjnë me mjekësi respektivisht tek kirurgji plastike apo operacione plastike dhe dietar bashkëkor që i kanë trajtuar këto problematika dhe llojet e ndërhyrjeve kirurgjike plastike të cilat bëhen në në në botën kombëtare, e kanë trajtuar edhe çështjen e mbjelljes së flokëve dhe konkluza e tyre asaj është se për dirësa rënja e flëkve trajtohët mangësi dhe është një loj, e, me një fjalë një loj smundje, pavarësisht a i dihet qartë që ka jënë shkacet edhe rëthana që bëjnë diri të rënja, rënja e flëkve, me gjithatë konsiderohet mangësi dhe për evitimin e asaj mangësie nëse dikush bëndë dërhyrje, për të mbjellur flokët atëra është e sakta ose kjo është e lejuar dhe nuk konsiderohet për ndryshimit të krijesës së Allahut që mund të ndodhë nëse ndërhyrja kirurgjike është për të perfeksionuar dukjen sikur si janë ndërhyrjet kirurgjike për zbukurimin e fytyrës e kështu me radh, cilat në fakt nuk kanë ndonjë shëmtim ose nuk ka ndonjë ndonjë, ndonjë, ndonjë ndërhyrje e nevojshme mirë, por kjo bëhet për shkak të estetikës dhe për të dukur më mirë, nuk bën, domthonë mbjellja e flokëve nuk futet në këtë kategori, për arsye se është me një anim i mangësisë, kështu që lejohet dhe këtë problematike e ka trajtuar edhe akad, Akademia e, e Fikut Islam në njën nga seancës që i kam bajt në atë dikuat të në vitin 2007 në Maleizi dhe konkluza e tyre është se kjo është elejuar dhe nuk koncentrosi diqka e, jo ligjore si pasë jurispronënizë e islame përshkak se qështash pak me heret është menjanim i mangësis e asesi perfekcionim i dukjes ashtu qështë qështë në disa ndërhyrje të caktuara, zote e dimës miri nëse sikur tjetër pyet se a kemi obligim ta falim vetëm farzën nëse jemi në punë. ë obligim dhe për cilën njeriu detyrimisht nuk ka të drejtë ta ta lejë është falja e namazit farz. Edhe në rrethana të rëndomta ë të themi shumë thjesht nëse namazi i drektes themi i ka 10 recate, i ka katër sunet, katër farz dhe dy sunet të fundit, Atere ne ve duhet ta kem parasysh se obligative në formë prer që detyrimisht besimtari kërkohet i fal dhe në asnjë formë mos ta neglizhoj dhe të lej yon katër katë farz. Kurse sunnetet nëse Ilen ai nuk ka gjinah dhe nuk e, e ka plan hidhrimi Allahu te madhreshum por nëse i fal ato dhe ju përmbat atyre, atëherë vërtet ka bërë një punë shumë të mirë dhe e arrin shpërblimin tek Allahu xhellahu ala. Ëh dhe nga kjo kuptojmë se nëse njeriu në rrethana të caktuara, sikurse është puna, edhe mund ket një vrullt të punës që nëse e fal namazin drekës, ta zëm si shembull 10 rekate mund të merr kohë dhe mund këtë balovacot me probleme edhe me pëndënsin ose me mbiqqyrësin e ti, ose me njerësit e presin e kështu me radhë, atëre, ajë nëse e falë vetëm farzin e drekës, me këtë mjaftot dhe e krynë, e lenë borqin ndaj Allaho dhe madhërishëm, por nëse brenda asaj kohë e, e gjendo një kohë të lirë, për shemën mas një ore, mas dy ore, zakoni zhverës, kur është koha e namazi drekës e gjatë, A tjerë ai nuk e ka aplikativën që të gjitha rëkatet i fal radhazi, mund ta fal farz në fillim, pastaj sunetin ta fal dikur atëherë kur lirohet edhe është më i lirë, edhe nëse vepron kështu atëherë edhe kështu ka bër mirë, Zoti e di më së miri. Do të thot farzi duhet falur patjetër, po, nuk ka arsye timeve. Farzi duhet falur patjetër, kurse sunetet nëse i lën nuk ka nuk ka gjithë kësaj, posaçërisht nëse ka obligim dhe është në orar të punës, Zoti e di më së miri. A lejmë tek një pytje tjetër hoqë që cila të të shtu, a lejot të falimin në tërë, pa drita dhe? Êshtë një pytje interesante dhe zakonishtë mund ka ndodhë shpesht të pytim nga disa njerëzë dhe nuk e di shkakun e ngritjes e kësaj pytje, me gjithatë themi se lejohet falja që njëri ju të falet në tërë dhe edhe për këtë kemi argument të drejtë drejt edhe nga praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo transmetohet një hadith i të cilin e shënon Imam Muslimi dhe Imam Maliku gjithashtu se tregon Aisha, gruaja e pejgamberit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, me një rast ka qenë duke fjetur në dhomën e fjetjes së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të regon ajshe e thotë jëmë zgju natën dhe kam prek vendin ku flente Muhamedi, Lavdrimi dhe Pashë e Qoshtë në bitë, dhe thotë e kum pa të zbrazu, nuk ishte aty. Mm -hmm. E thotë e kam, kam zgjat dorën andej të shohë se ku është, atër e thotë e kam prek këmbën e Muhamedi, Lavdrimi dhe Pashë e Qoshtë në bitë, i cili ka qenë i nësejde mm -hmm. dhe duke bërë lutje. E, dhe nga kjo kuptojmë se ka qenë natë e ertë, dhe Asha nuk ka nuk ka pa, po e ka zgjat dorën dhe kur e ka prek këmbën e Muhamedit lavdrimi dhe pas e çofshëm mbi të, atëra e ka kuptuar se është duke u falur dhe nga kjo konkludoim se namazi i Muhamedit lavdrimi dhe pas e çofshëm mbi të ka qenë nata në terr kur nuk ka pas dritë dhe ka fal në atë formë dhe kjo nuk nuk është diçka e keqe. Pa dhe nuk ka ndonjë diçka ndonjë pengesë kështu me radhë. Gjithashtu ne do ta kuptojmë edhe nga e në rajetesës së Muhamedit apo në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, natën zakonisht nuk ka pas drita sikur që kemi ne tash mundësinë të të vëzim disa drita në një dhomë. ë tregohet edhe gjatë faljes së namazit i Atis, ka qenë shumë terr xhamia për shkak se s'ka pas mundësi të ndezin qirin ose të ndezin llampat atë r시기 kanë përdorur e kështu me radh. ë por e, ka qenë drita shumë e kufizuar me gjithat ataj kanë falë në amazin edhe ashtu kanë shkunë në përshëtëpit e tyre. Pra ndaj, themi pa e zgjatë më shumë që lejohët falemi nëse është tërë dhe në këtë nuk ka gjithë keqëhe, me gjithë se nëse dikush e ndinë vetën të shqetsu në atë, atë rëthan të falet, pra rështu e se do shtadhen nga natyra që natë tash jemi mësu vazhdimisht me pas dritë, e mund të shqetësoj që ti pengoj të falet në atë mënyrë nëse ndes dritën atëre ndoshta për njerëz të tillë është më e më e sigurt apo më mirë të falen në atë formë sesa të falen në terr duke mos endi veten të shqetësoj do të thon duke endi veten të shqetësoj e kështu më rrah zot e mësimi Pa. Në pyetjen e radës, një shikues thotë se i kam humbur 2 Ramazan apo i xhjeruar për shkak të shtatzanisë dhe djidhënis. A e kam aplikimin e tyre, a ka ndonjë mënyrë tjetër e shpagimit pas xhjerimit i 60 ditëve, po më vjen i vështirë se kam fëmin po, e vogël. Po. Ë pa u futur në elabor, elaborimet që i kanë vënë fukahat në e, në rastin e lëndjes së xhjerimit të gruas kur është shtatzën pastaj kur është në kohën e lehonis, pastaj pastaj kur pastrohet mirë po është gjidhënse dhe agjërimi mund të shkaktojë mund të shkaktojë problem foshnjes për gjidhënje. Ë këtë rrethana është i liruar gruaja të mos agjëroj gjatë Ramazanit dhe forma e kompenzimit të këtyre ditëve është ditë për ditë, saktas është ditë për ditë. Ë por nuk është kusht që ato atbeh në formë të mënyhershme mm -hmm. po i kompenzon ato atëherë kur ka mundsi në rastin konkret nëse gruaja ka qenë e ka e ka lënë një Ramazan për shkak të shtatzanisë pastaj e ka lënë Ramazanin tjetër për shkak të gjidhënies e, e kështu me radh edhe në Ramazanin arsh, e arsh për të kompenzuar atë prapë e ka foshnjën në gjidhënie dhe e frequonte mund të shkaktoi dëm asaj, atë në kët rast që prapë e prolongon, e shtyn afatin e bëries së kazatë atyre ditëve, çoftë për një kohë më të gjatë, çoftë në Ramazan e arshëm, por nëse nuk ka mundësi në Ramazan e arshëm, atëra masa aty Ramazani me një fjalë ato le të shënoj ato ditë që i ka për të bërë kaza dhe i agjiron atë kur ka mundësi kur lirohet prej obligimeve ndaj foshnjës edhe kur është më i lirë qoft edhe kohë pas kohët agjeroj disa dit, jo në fond të radha zi 30 dit apo 16 dit, pra rësysi se kjo është mjaft e mundimshme, kështu që agjerojn atëre kur i ka rathanat një dit, dy gjatë javes e kështu me radh, dhe kështu të arrit të zejhapin dhe t'i kompenzojnë atët dyt, qoft edhe për një kohë të gjatë, zot e di më smirin. Dheri kur vlenë e që t'i kompenzoj? T'i kompenzoj nëse është mundësia dheri në Ramazan në arshëm, atëre kjo është shumë më mirë. Mirë po nuk e pasë parasysh numërin e ditve që jënë gjardhet, nuk jenë pak, pastaj edhe mundësit e gruas për shkakt obligime në daj familjes, në daj foshnjës, e kështu më radhë të jetë agjeru shumë gjardhet ditë rë, për një kohë të shkurt është mjaft e mundimshme, edhe nëse kalon në Ramazani i arshëm ose një vitë, ose dy vite, eventualisht edhe tri vite, e kështu me radhë, nuk ka gjithë të keqe përderisa ajo është e arsvituar dhe ka shkak sepse është duke prolenguar eh, kazan e këtyre ditve. Zotit i mësëmiri. Ko është në do të bënjë një shkëputje të shkurder, do të rekhtemi pas pak. Nërësa ju shikusë të ndëruar që ndroni edhe në tejmë e piztivi. Mishë të dashër e me këthyrë së rishë në studië për të vazhdoj me pëjëtje tjera. Dërhoqë po vazhdoj me pëjëtje në radhës e cilat të të kështu. Alejot në punu me një garash kushitën automjetet, por aty punuat vetën me kredi dhe fajde. Puna imë është pasrimi automjetet dhe dhe bartja e tyre prej bankave dhe dhe të Kjo pyetje dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d e shohim se në një formë apo tjetër puna natyra e punës këtill nuk është shumë e pastër. Edhe një besimtar i cili ka mundësi me gjith një punë tjetër, atë nuk është e drejtë të mbetet në atë punë për shkak se edhe pse këtu në formë të drejtpërdrejt nuk ka të bëjë me shitblerje, pra nuk bën marrëveshje kontrata të shitblerjes me kamat, pastaj nuk bën edhe në një formë nuk nuk ka as ndonjë ndërmjetësues apo ndonjë dëshmitar, të gjitha ato ndalesat secilat si kanë ardhur me kamaton apo me trans, me ndalesat që kanë bënë me transaksionet me kamat, si të qoftë ai është në një vend ku kryhet një punë e cila e, faktikisht bën shitvjerje të, të makinave, çka është më e keq ja kryk po vetëm me kamat, po të ishte një e, dyqan apo një vend ku shiten mallrat apo shiten veturat, po shitet edhe me para në dorë edhe me me borxh, edhe me kamatë, e kështu me radh do të themi, do të thonim se është një punë e përgjithshme, pastaj kjo nuk është obligim i tij se kush me çfarë po blen dhe ku i ka marr ato parat. Megjithatë, un them që nëse ka mundësi ky njëri të ndroi punën dhe gjej një një punë pak më të pastër, megjithse prap është vështirë në në rrethnat tona që gjendet një një pun e cila 100% është e pastër nga ndalesat dhe, dhe pengesat e ndryshme shëri atike, me gjithat themi se nëse ka mund si të androj punen atër është me e drejt e, por nëse e mban atë pun deri sa gjej një opcion më të mirë, atërë nuk mendojmë se ka dishtë të keshë, zotë e di mësë mirë. Atërë përjtja tjeder thotë, a ka mund si një shërim rrët lëngut el medhjo, a lejot në mazin me falë dhe a obligot gusë dhe? Për së shalarm, këtu është në pytja, një pyetje e një link i cili rrjedh prej organit të mashkullit zakonisht, pas një ngasmimi seksual, qoftë me shikim apo me ditim e kështu me radh, mirë po nuk është ajo faza e ejakulimit edhe nëse ndodh kjo zakonisht ndodh tek moshat e hershme adoleshente kur njeriu është në fazat e para të pubertetit, po adhe, edhe edhe edhe më vonë, por në këto faza është pak më i shpeshtë, atëherë në këtë rrethane nëse nuk ka ndodhur ejakulimi, themi se obligim është që njeriu të pastroj kët pastrohet nga ky lëng, pastroi organin dhe eventualisht rrobat nëse janë të, të prekura me këtë me këtë lëng dhe pas kësaj të pa, të merr abdes dhe kjo është mjaftuar shumë me një fjalë nuk ka nevojë që të merr gusull për arsyesë se gusi është obligativ vetëm në rast të ejakulimit zoti i të mësmiri po pyetja rradhës sot si duhet të reagoj apo si të sillem me një person që e diim se voben sir nëse është i familjes apo ose farefis a duhet më u shmang prej tij un para se Të them se si duhet veproj, duhet të potencoj atë se njeriu duhet të ketë kujdes që të mos paraxjikoj njerëzit. Për arsye se shpeshherë ndodh që njeriu të ketë një mendim të kesh ndaj dikujt pastaj edhe paragjykoi se filani është kështu apo ashtu vetëm pse ka pasur ndonjë veprim caktuar apo ka pasur ndonjë situatë caktuar dhe pastaj edhe paragjykon dhe ndërton qëndrime dhe veprime në bazë atij paragjykimit që e ka e ka e ka e ka bër duke mos u argumentuar apo bazuar në, në faktet të, të sakta dhe të qarta Megjithatë në themi nëse njeriu dyshon në dikë qoftë i afrën apo i lartë se mund të këtë diska nga kjo, ju të të akuzoj atë apo të delë publikisht atë filanje, është kështu më radhë, këto gjera du të i largojnë nga vetja, por nëse e ndinë se ka dyshime se kënjëri mund të këtë diska nga kjo, atëre i lejo të bëj në dërprejnë e Marlanjevë, po ju në formë të menjëhërshme që të vrejhet ajo, apo që aji të kuptoj se kët e ka bo për kët arsui, apo, apo për arsui se gjitha këtu mund të, mund të njallin edhe nga të resa ndërmjet familjeve, nga të resa ndërmjet të afrëmve, pastaj këtu futën shumë edhe fjalt, thashe themat, pastaj mund të ndryhjit i kushtjetër nga të afermit, e të bëhet situata Kjero, ma komplekse qarë. dhe të ndodhin dheri të këtë largimi i familjevë, i dhërimit dhe përqare në mes të afermve e kështu më radhë. Pra ndaj duhet këtë kujzes njeriu në këto rrathana edhe mos bëj veprimet pakontroluara dhe veprimet që mundëzisin përshë nga të resa të kësaj natyre, por nëse nuk e ndinë vetën shumë rahat, atëheret mundot të largohet nga personin në fjal, mirë po me forma dhe mnyra që mos nënkuptohet se ai këtë e bënë për këtë shkak, apo për atë shkak, për shkak mos me arderi të këndonjë nga të res në dërmjet familjeve, zote edhe më smiri. Kalem të kënjë pyetje tjetër e cira thot a do të kënë femrat të mbules në gjenetë? Edhe kjo pyti është pak uh, interesante, uh, me gjithat një vedu të akimi parasysh se uh, të gjitha ato uh, informacionet apo të themi uh, gjërat të silat mund të flasin për botën tjetër, uh, ato flasin në bazë të fakteve dhe argumenteve që ne ka përcjel Allah e madrëshmë në Koranin famlartë, Edhe pejgamberi ti, Muhamedi, lafdrimi Sa. dhe pacha që është në bitë, në hadithet të qarta, të sakta dhe të drejt për drejta. Edhe qka është jashtë ta këtyre dy citatev, e, nëse pohojmë dishka apo mohojmë dishka, atërre këtë e kemi bërë duke mos pasur apo më bështetje edhe konciderohet nga ajo natyra e, e me than dishka e, pa dituri për shkak se për dhe sa nuk kemi fakte, atëherë ndërtojmë diçka apo flasim për diçka për çelin nuk kemi njohuri. Prandaj në rastin konkret se a do të ken vajzat apo femrat në xhenet mbules, sikurse që kanë pas në këtë botë shamia sikur që kanë tash femrat e muslimane të mbuluara apo do jen të jenë pa mbules, është një një gjë për çelin asë Allahë më adrëshmë në Koranë në femlartë nuk e ka cekë në formë të qartë, asë Muhamendi s.a. në hadithë nuk e ka për cilë se femrat do t'jenë të mbuluara, e asë të zbuluara. Pra da i kjo është diqka që ka të bëj me, me një huri për cilat nëse ne pohojmë diqka po mohojmë, të të tërën e ndërtojmë në bazë të nëmanë pa diturit dhe pa një huri. Me gjëse, disa hadithë, apo një hadith, apo dy, mund t'japin me kuptuar se gratë e xhenetit grat do do të kenë me vete apo do prej të prej pjesë të rrobave të tjera të bukura që pejgamberi sahasem i ka përshkrua, do të jenë edhe disa lloje të shamijave për të cilën ka thënë që nëse do të hidhen këtë botë atëre vetëm ajo shami do të ishte më e mirë sesa këtë botë dhe çka kanë të. Por ajo shami nuk nuk nuk nuk e kupton se është një shami e cila vendoset në kokë edhe bëhet për për ta mbuluar trupin e, e gjënë vogrove të gjenetit, por mund të ketë kuptimin se oshami për arsyesa shamia mund të përdoret edhe për zbukurim, mund të përdoret edhe vetëm për të mbuluar një pjesë të të, të flokëve çoft për të lidhur ato e kështu me radhë. Prandaj nuk ka asnjëkë decisive dhe ne duhet të ndalemi aty ku na shpijn citatet dhe mos ta tejkalojm atë për arsyesa si thash në fillim ë të rastë ë thënie apo e, vërtetim apo pohim i një gjeje për cilën nuk kemi argumente të qarta zotëni më smili. Dhe pyetja e fundit person dhe hoç është desha të pyetse a bën fëmijën të emërtojmë me emrin Resul. ë fjala Resul nëse në shqip e përkthejm do të thotë i dërguar. Edhe Prandaj edhe për Muhamedit sallallahu alei ve sellem themi Rasulullah që ne përkthim do thotë i dërguari i Zotit që ka qenë i dërguari i Allahut mëdhërisëm. Kurse përdorimi i kësaj këtij kësaj fjalë apo kësaj shprehje si emër është e vërtetuar posaçish tek ne edhe tek tortet në përgjithësi dhe nuk mendoj se ka diçka të keqe për arsyesë se është nëse përdorim rasul nuk nuk nuk kupton se po e qujmë atë pejgamber të Zotit apo i dërguar i Zotit, por e, mund ta ket atë kontekstin gjuhësor të të dërguarit që mund mund të jetë me disa kuptime, po as e si ti atribojm atë se është i dërguar prej Zotit e, si pejgamber nga njerëza. Prandaj nuk e ka kët kuptim, e, edhe prandaj edhe për Muhamedit sallallahu alejhi ve selam kur thuhet rasul i thuhet ose rasulullah i dërguar prej Zotit apo përdorët në shprehjen me nyën shquese el rasul që t'jepet kuptim kuptimi se është për qëllim i dërguari e, e, Muhamedi Lavdrimi dhe pacha qofrin bitë e jo i pashquar rësull zakonisht si që përdorat në për emrat e, e njërzve të thjesht, zote edhe masmini. Tërhoj që ne ju falenderaj shumë që gjetet koson dhe për të ju përgjishë rëvitjeve tonë. Edhe unë ju falenderaj për ftesin që ku së ndërruar, këto ishin përgjigjit vërpyjetjet të, të uaj e sonde. Ne ju falenrojnë shumë që në ndoqet, ndërsa vazhdojnë edhe me tejte në shkruani në e-mail adresën ton, si dhe në përmjetë mesajëve në telefon. Deri në emisionit ton atë arshme, eselamu aleyk.